1 Timotei 1 Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, pe-n lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și a Domnului Iisus Hristos, nădejdea noastră, către Timotei, adevăratul meu copil în credință, har, îndurare și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Iisus Hristos, Domnul nostru după cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură și să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit care dau naștere mai mult la certuri de vorbe de să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum. Ținta porunci este dragostea care vine într-o inimă curată, dintr-un cuget bun și într-o credință neprefăcută.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 pentru ucigătorii de tată și ucigătorii de mau, pentru ucigătorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru orice este în potiva învățăturii sănătoase, potivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu, care mi-a fost încredințată mie. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit încredința, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și bagiocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neștiință în necredință. Și Harul Domnului nostru s-a mulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care îl zic. Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Dar încăpătat căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel din tâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în el, în urmă ca să capete viața veșnică. Ampăratul veșniciilor, anemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, Să fie cinstea și slava în veci vecilor. Amin. Porunga pe care ți-o dau fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte de tine, este ca, prin ele, să te lupți lupta cea bună și să păstrezi în credință un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Din numărul lor sunt Imereu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu hulească.